Кий вилився, а хай йому грець. Тікаймо. Щоб не наробити шуму, з гори спускалися поволі. Біля Дніпра зупинилися, якийсь час мовчали, слухаючись у собачий гавкіт, що не вщухав. "Уночі нам сюди не пробитися", промовив Хорив. "Треба шукати іншого шляху. Якщо Цвітанка уродні, то нелегко нам буде її визволити звідти". Кий стиснув кулаки, і справді вночі не потикайся. Собачня здійме такий гвалт, що й не радий будеш, а у день тим паче. Якраз потрапиш у лабети до чорного вепра, а він живим не випустить. Що ж робити? І хорив, і буревой дивились на нього мовчки, ждучи відповіді. «Та хіба легко тут щось придумати?» Ходімо назад. Поспимо до ранку, а там зійде ясен дашь Бог, осінить нас своїм золотим промінням, і ми придумаємо щось. Вони повернулися у яр до товаришів, вибрали суху місцину, полягали один побіля одного, накрилися овчинами і миттю поснули. Прокинулися від голосного співу пташок. Зад Дніпра, пробиваючи густу завісу рожевого туману, сонце бризнуло на свіжу, скроплену ранковою росою землю світлом і теплом. Умившись холодною водою з лісового струмка, на швидку руч поснідали. «А тепер, друзі, ходімо», – сказав Кей. «Не поталанило нам уночі, то може пощастить у день». Я гадаю так – Будемо висліджувати чорного вепра і його людей. Хто має чутке вухо і гостре око, той багато чого дізнається. Тепер йшли обережно один за одним, ступаючи так тихо, щоб ні суха гілка не тріснула під ногами, ні листя на кущах не зашелестіло. Здершись на кручу, що сусідила через яр з родним, перевели дух – Ждіть на мене тут, наказав Кий. А я глянув з високості із дерева, бо близько підходити до князівського двору вдень небезпечно, і він спритно, мов білка поліз угору по сукуватому стовбуру старезного дуба. Піднявшись над верховіттям темнолистих грабів, що густо поросли довкола, примостився на міцній гілляці. Звідси видно було і князівське дворище, і требище, і дорогу, що петляла понад россю і вела в лісові нетрі, і Дніпро, і синю задніпрянську Дніпрянську далечінь. Сонце уже розігнало туман, і увесь великий і прекрасний край лежав умитий сонцем, як на долоні. Та Києві ніколи було милуватися цією красою. Думка про цвітанку, мов колючка, ятрила серце. Народні куріли дими, спокійно ходили люди, долинуло припізніли кукурікання півдня. Все було так, як, мабуть, кожного літнього ранку, відколи там поселився полянський князь. Все так, але й не так. Десь у темній хишці або ж поблизу у таємному, тільки чорному вепрові та його вірним людям відомому місті знемагає від страху й розпуки улицька князівна. Про що думає вона зараз? Про кого? Про нього? Про Буревоя? Про отця? Про матір? Адже про смерть батька і матері вона до цього часу ще не знає. Київ приклав руку до лоба, пильно вдивляється в кожну постать, що з'являється на княжому подвір'ї. Чи не чорний вепр? Здалеку важко розгледіти обличчя, але Києві здається, що молодшого княжича він упізнає по зростові, по чорному, підстриженому під макітру чубові та по золотих бляшках, якими оздоблений його пояс. Та чорного вепра немає. Пройшло кілька сторожів, робучичів, князівських конюших, котрі доглядають коней. Вийшов з хижі і сів на сірого огиря, княжич Радогасти кудись поїхав.